Filactera există. Hierofantul Sihastru era adept al hilozoismului. Avea o imperceptibilitate supraomenească. Nefabilul tinereții se va risipi. Ne vom adapta la viața cotidiană și privilegiile adolescentine vor rămâne mintiri crepusculatorii. Conurbația dispare. În urma acestei prestidigități, anarhia se instalează conform unei scrieri anagliptice.